La pared ya, va bien así, va bien, Gracias. anar eh? Ja més o menys me queda poca, poca corda. Oh. Però anem a veure. Què fem? Surs o esperant 10 minutes? Mm, no sé, gaire. i 10. L'he donat surs i ja ho veurem. Bé, res, Vol. volvem que comptes els comptes que li vaig comptar l'altre dia ja quan vaig anar a l'espaldament. No, no m'he preparat gaire cosa nova. L'espaldament i aquí no és uh, el mateix uh, i, i bueno uh, jo van dir que ho obrien a la gent perquè poguessin debatre i no sé quines coses uh, però bueno, no sé jo si sí serveix de gaire cosa uh, el que sí que me va servir jo, el que me van encomanar va, ser, va dir bé, i jo me miraré on pot ser llei que se van en projecte me van mirar les delegacions que han fet poc ensumada que van ses coses, no? I vaig, vaig pensar, Bona, i doncs anem a parlar primer de tot que és aquesta pel·lícula de, de d'Es capital turístic, com s'articula eh, econòmicament es turisme. Llavors, es un poc veure qui hi ha, més que qui ha darrere, quin costos ocult hi darrere, sobretot a nivell biofísic, però en podríem posar de, de, de, molt de de sentiits en moltes dimensions, com per exemple els costos ocults laborals, que són també prou evidents. I sobretot lligagant intentant apuntar eh, moltes, podrien dir contradiccions que estan inserides dins aquest propi articulant. No? És a dir centrava l està, això jo crec que està bé perquè quan el lletatgesses, segons amb a quina mirada ho fas te comencen a sortir, allà de dir no floreixen paraules les paraules com bé se veu no són innocents sinó estan plenes d'una càrrega política i ideològica absoluta i allà es queda d'una manera molt palesa no? i jo crec que això és, és l'interessant de veure aquest termes d'entrar en qüestions tècniques o tal sinó veurem que el que va emergint d'allà de, de dins Prim, primer lloc o poc és bueno, que, que el que aporta de curiós en el sistema turístic, no? com una estratègia d'acomodació de la capital, una via econòmica de creixement, si vuldeu i deu bàsicament a diferència d'altres activitats de la capital, eh, més que els eh, productes es que se mouen cap en llocs de consum, és eh, el consumidor que se desplaça ses unitat de producció, eh? I, el eh, producte turístic és un producte realment molt abstracte carregat de materialitat a la vegada, no? és molt físic, però que està comporta moltes potes i molt d'elements. No? De fet, els eh, teòrics d'estorisme, que solen ser bastant cafres, no? quan demanen que és estorisme, és allò que consumeixen turistes i tu, ah, vinga, home, es consideren finíssim indústria sabatera com allò que consumeixen es qui duen sabates, molt bé. Un autèntic èxit, no? Una, una i això sí que té, eh, en certa manera, importància perquè en ser els consumidors que se van desplaçant en els l'espai de producció en certa manera també els van acompanyant tots els costos socioecològics vinculats a la producció i consum a un mateix lloc. No? Molt solit el que tenim una divisió eh, territorial del treball en la qual espai de consum allotgen unes determinades activitats de consum amb els seus propis conflictes i els espais de consum amb els seus propis no? i aquí s'integra tot eh? i s'integra per la part baixa per suposat eh? allà on fonamentalment s'aprofiten de les lògiques més perverses podrien dir de les altes estructures del capitalisme avançat i per altra banda de les lògiques del capital de les zones d'extracció minera, per exemple, no? de les zones allà on escapita a dir en formes més salvatges, podríem dir. Per tant, en aquest cas també som molt paradigmàtics d'aquesta eh, combinació, aquesta mescla, aquesta amalgama d'espai de, produ de producció i espai de consum. I, a més a més, com tot bé sabreu per, per la nostra pròpia experiència, els espais tenen tendències a especialització turística, finalment el monocultiu turístic acaba exercint una força centrífuga cap a la resta de, a centrípeta de la resta d'activitats que acaben sent del seu propi circuit. Per tant, s'ha de mantenir, pràcticament tot el articulat del sistema social i sobretot s'ha d'incórrer, Uh, importar bona part de tots els inputs de tots els recursos que uh, requereix l'economia en aquest sentit I, per tant, uh, tindríem una doble dependència en aquests espais no? per una banda una dependència de que fluts turístics, és a dir, les persones els cossos que venen aquí per convertir-se en mercaderia turística no? és a dir, tots els qui van arribant constantment a les illes, però a més a més totes materials que se requereixen per cobrir les exigències materials d'aquests espais uh, hiperturistitzats. Amb aquest context, però, uh, això ja se sabia, esclata la sa crisi financera global, uh, comencen a, a desarticular la bona part dels nínxols d'acumulació de capital a escala planetària i els lobbies turístics veuen una ocasió molt bona per col·locar-se com uns, eh, una de les activitats punteres. No? Perquè bueno, si el totxo ha estat vulnerable eh, a les inestabilitats financeres, el turisme d'en eh, no s'acabarà, és una aposta segura, no genera unes rendibilitats tan altes, però més constants no? i s'apreu una forta expansió de turisme a escala planetària de fet s'arriba en mil milions de turistes el 2012 a mil milions internacionals i a mil milions eh, domèstics i s'apreu si us fixeu aquí que el 2020 s'arribin a 1.500 la major part d'ells concentrats a Àsia esperant, no, que han mirat la Xina, se tradueixi també en una expansió de les classes mitjanes i això mateix i acabi arrossegant el turisme a tot a de tota la conca del mar de la Xina. La qual cosa eh, Aquesta alegria s'ha de veure que passa. I arribant amb aquest conter de crisi i amb aquesta alegria turística dir a escala planetària a la cimera de Rio Amer 20 allà a Rio de Janeiro el 2012 i com a sortida de la crisi ecològica i la crisi financera global, els lobbies eh, tant estatals com descapitals plantegen una sortida, que diguem màgica, que és el descapitalisme verd, que s'anuncia. No? Plantetja com un, un doble benefici, segons ell, no? una estratègia que en diuen win-win, que seria, per una banda, Eh, resoldrem els problemes ambientals a escala mundial i, a més a més, resoldrem la crisi financera global i trobam un nou nínxol eh, perquè els capitals s'hi col·locant però s'enversa aquesta vegada. Eh, tot el que sabia aquesta del verd, dels quals un dels exemples més clars, per exemple, és el car de la mercantilització de les emissions de diòxid de carboni, no? que la major part d'elles estan comercialitzades en la Borsa de Londres. Mm, però també bona, una part important dels estocs d'emissions estan a la borsa de Moscú. Eh? És a dir, serien, crec, els dos, els dos parquets més grans del món. Però, la darrere això, la lògica és que hem de posar Senatura natura a fer feina. Eh? És a dir, la natura quedar fora del circuit descapital l'hem d'integrar dins d'aquests circuits. I com podem integrar-la dins aquest circuits? Digueu, un dels aliats més més a través d'estorisme no? aquí de tots estorismes verds ecotorismes, estorismes sostenibles i eh, ja llavors podeu imaginar tots els adjectius i fórmules que se poden plantejar i entren dins el document mare de, de, de Nacions Unides per implantar aquesta estratègia a escala planetària i a més amb aquest context eh, eh, se fan una sèrie d'informes <coughs> i entre d'altres coses eh, hi ha la conferència preparatòria de l'Espanell Intergovernamental del Canvi Climàtic, se preparen els documents, etc etcètera, etcètera i per primera vegada se té una estimació aproximada de quantes emissions suposa l'industria eh, turística global. No? Estan parlant d'entorn al 5% de les emissions planetàries bon, un 5. per molt poc bon, eh, si vos fixeu aquí ho teniu, són unes cinc vegades les emissions de l'estat espanyol. Però, a més a més, si miràssim, per exemple, el combustible que requereix es eh, transport aeri, estiriem parlant que es transport aeri té com a sort, té un equivalente, és a dir, és una metàfora, com a sortidors, Iraq i Kuwait junts, eh, per alimentar els avions que circuden a nivell mundial és a dir, no és poca cosa d'ordre dels principals països extractors de petroli només per alimentar eh, el transport aèric que és el principal mitjà a través del qual eh, se mouen els turistes i tenint en compte que a nivell mundial només utilitzen el transport aèric un 8% de la població mundial de qual cosa tu dius aquí no, uns pots i s'enduen doncs, una bona una bona trossada dels pastís i a més a més tenim un el que ja s'abenton, no? Les males notícies que mos venien primer de el que ja el de dissident després del moviment ecologista i tal, però ara ja fins i tot ho, ho corrobora el British Petroleum, la gent internacional de etc etc. que el petroli s'està acabant això és un fet, quan no se sap però bueno, evidentment eh, li queden no molts anys en termes eh, que, diguem, de funcionament de les societats és a dir, això implicarà un canvi d'organització de les estructures socials d'unes magnituds que jo crec molt, molt poc de nosaltres encara hem reflexionat al respecte i bé, aquí teniu no? el moment en què s'arriba a l'anomenar pit des petroli a diferents llocs, eh, evidentment per exemple els megagesciments de d'Aràbia Saudita ningú sap com estan perquè això és, com un, és un misteri i ens eh, trobem en un moment de fortes eh, inestabilitats en ton eh, en els conflictes geopolítics que tenen a veure amb els combustibles és eh. el, el moment d'ara que ha hagut una reducció del petrol i tal és una situació més conjuntural que no de tipus estructural i que respon més les pel·lícules financeres. I com veureu, fins i tot i do els instruments, els altabous del capital mundial com per exemple The Economist es, es, es, es Financial Times i tot això s'han fet ressò durant tots aquests anys. És a dir, no és que vengui només de col·lectius contra hegemònics sinó que evidentment també ve eh, per part dels propis grups de poder. I, a més a més, si això no fos poc, tenim aquesta cosa que l'indiu li en canvi climàtic, que parec que és certa, no? i que, entre d'altres coses, la regió més vulnerables per exemple, en el context europeu, són la regió de la piscina mediterrània, que aquesta piscina mediterrània, curiosament, és també és la piscina turística del món, és allà on van els major nombres de turistes del planeta. No? amb tota una sèrie d'alteracions eh, que poden fer que les condicions de vida, sobretot a moments donats de s'any, siguin cada vegada més més difícils. Però com veus la eh, Federació Talera està encantada amb el canvi climàtic per va dir això finalment permetria aconseguir la desitjada desestacionalització, no? És a dir se van cobrir de glòria però clarament eh, és un poc per on van estir-se. Mm, i tanmateix el roto sempre té raó, és no normal, és a dir, si, si puja a nivell de demà, prances tu un bon és un poc més amunt, i quira milles, és no normal. I a més a més, a dir, la maquinària turística requereix també una gran quantitat o una gran eh, su superfície de sol. Si poséssim tota la fàbrica turística junta, eh, amb les seves etc., ens ocuparia un terreny o una superfície equivalent a la de tots estat espanyol. A més a més, com sabeu, amb una gran predilecció per als llocs merda puta mare. Eh, és a dir, platges, dalt, no sé què, que a més a més són els espais més vulnerables. Per tant, és una distribució, però en termes qualitatius té molta importància també. I aquí aquestes illes balears que, de com han anat, que han passat per aquí. I doncs resulta que eh, aquí teniu unes quantes variables, que és aquest gràfic, però que anem a veure aquella, no et sé o si. I doncs, això, doncs això, és, això és el que tothom ens ha dit sempre per desenvolupar no feixista, que ens aniria a... Des la d'estabilitat de fins en els anys 70, en la crisi dels 70, però resulta que a època del desenvolupament democràtic ningú l'ha mirat i dirò, hòstia, si els feixistes queden supercurs, si ha estat tard quan ens han posat les piles a topa i això ha començat a encalentir d'una manera bastant important. I a més a més, per exemple, en el nostre context més immediat, resulta que quan tota la comèdia aquesta i tota la pel·lícula aquesta de sostenibilitat, ríos o no sé què realment quan se comença a apurar merguenya en el foc llavors és, va a contradicció no, no m'ho ve de nou l'utilització d'unes paraules per fer unes praxis totalment contradictòries i què ha passat aquí? doncs si miràvem una mirada recent de, de, dels anys mitjans 90 fins al 2010 que ens agafa el període de Uh, bambolla immobiliària i crisi d'estotxo i miram els recursos que m'han anat utilitzant aquí a les illes balears uh, aquí justament no sé vau... per atar ara el correré eh, si poseu porrer no queda un toque, eh, que m'enrolli molt val? No? eh ara, no? Sí. Bé, i això serà, és un milió de tones, eh? aquí estiríem més o menys parlant d'unes 10-11 tones per càpita i any, eh? serien materials que cotid... mitjans per càpita, de qual cosa bona perquè mos fassem una idea, i resulta que aquí, és a dir, en aquest moments, se mantenen bastant estables i és un moment que s'estat espanyol se disparen de manera important. I això, és a dir, és una... aquí hi ha una lectura a fer que crec que és interessant també, que és que això és un moment de molta mobilització social també, sobretot en contra de, de que posessin llenya urbanística. Se varen anar aturant projectes legals, se van canviar... All ja s'aturaran eh, moments urbanitzadors importants, per tant, és un període que s'expansió, en certa manera, està en, en, en conflicte, no? una vigilància i una actuació política per part dels moviments, i aquí tenim el moment Mates, que se vol clarament, eh, que eh, augmenta sobretot per s'utilització de material de pedrera, eh, per construcció, infraestructures, etc. i llavors ja el 2007 arriba sa ruptura i comença a caure i a continua, eh? continuar ja ho tenc actualitzar fins al 2012 eh? però és una tendència que va cap a la baixa i si miram d'on ve tot això eh? resulta que si comptant tot, el 50% ve de fora, però si ja vam que s'estreu a pedreres resulta que és 90% un, 20, un 89% que és important, de qual cosa Uh, jo crec que seria una, un tema de l'arma queric dir podríem dir de, de, de respecte. Mm? Però això si sí deia el que contarrien de manera directa, podrí dir no? sol el que entraria per, pol, que s'est Però com bé se vol, a darrere cada objecte arrossedor un munt de, de materials més no? quan tu aconsegugueses jo ser una fava, ha d'haver hagut de sembrar la -se febera ja? i la tija, la fues, tot això s'acaba llançant. Eh? Algunes vegades se reincorpora com a, a biomassa, en matèria orgànica en el sol, d'altres no. no si comptem a part del grat també la paia, eh? com per exemple en el car d'aquest home no? que li entrega o li dona la neida matrimònia a la dona que pesa eh, 10 grans, eh? resulta que aquest anell ho tres tones i mitja de materials de darrere. I llavors, si comptéssim aquestes tones de materials que duen darrere, resultaria que aquests fluxos serien quasi dues vegades superiors. Això se li hauria de sumar. És a dir, tota aquesta deslocalització és molt més elevada d'extracció de materials i, per tant, de conflictes que no el que internament se consumeix. I el mateix passaria, per exemple, en l'energia, no? l'energia que consumim aquí és només una fracció del total d'energia utilitzada per fer funcionar el capitalisme baleat i si una part significativa està de localitzar altres espais de producció. I bueno, això se traduiria quan ja sabons la famosa petjada col·lògica eh, i bàsicament per alimentar dir, les exigències de la població resident, que serien parlant d'uns 11 xipèles extra, i només per la fàbrica turística pràcticament un 4 arxipèl·lets. I tot això, a més a més, se lliga amb una eh, defeta social que ja venia en curs durant els anys d'eufòria, però en la crisi s'acaba de magnificar i, el, com bé sabeu, la crisi s'utilitza eh, per posar en marxa mecanismes de control i ajustament que són element de disciplina social en una situació ideal superior al 20% d'atur, etc., quan hi ha unes xifres macroeconòmiques rècord per el darrer any, no? I, bé, bueno, simplement perquè vos fes una idea eh, de pràcticament el 20%, eh, de 8% de la població de Badears per davall de la guinda de la pobresa, eh, la nomenada pobresa energètica, etc., etc., no que presenta unes magnituds realment extraordinaris en el mateix temps que ens anuncien que tindrà més rècord no? de beneficis empresarials etc etcètera, etcètera. Bueno, una vegada feta aquesta reflexió sobre la qüestió turística una reflexió entorn a la qüestió fiscal ah, és a dir la fiscalitat sobretot dins els estats neoliberals, però ja abans no? també sempre ha estat una, una peça de l'Estat. Això jo crec que no importa ni, ni plantejar-ho, però bueno, l'Estat, quan com deixa de participar en activitats productives que es va fent, de, per exemple, el seu gran monopoli d'estratat, eh, va concentrant, sobretot, la seva recaptació en base a la fiscalitat. Per tant, aquestes pel·lícules que moltes vegades s'avanen, no? que si la fiscalitat és de dretes o esquerres o no sé què, és un con xinno que, que s'intenta vendre per un poc en, enganar-se població a la gent. No? La principal diferència entre un is's sobre qui recau això, no? Qui és qui paga els pastís. No? I bàsicament eh, s'esquerren no sé on són, però fonamentalment el que ha hagut ha estat un, un redireccionament de sa política fiscal, cap una redistribució, podríem dir, la inversa de les classes populars cap a les classes dominants i les classes capitalistes. Fonamentalment no ha estat d'aquí cap allà i no a la inversa com en teoria havia de ser. I a més a més, això se combina amb fet de la excepcionalitat espanyola que ja se'n parlava per als anys de l'antifranquisme, la no? publicació de la i això, que parlàvem de la desconvergència europea, no sé què, i resulta que, bueno, en termes fiscals, ens eh, hem situat, van passar durant, eh, durant els anys 70, crec que estàvem en el 8% dels PIB, pràcticament tot a partir de la renda del treball, eh, i hem anat arribant a una situació que... Es, estan en els 33%. Bueno, aquest 33% està dins Unió Europea del 28%, estiria per la part baixa, però la Unió Europea dels 15% està per la part més baixa. No? Quan la mitjana europea estan tornant al 42%, la França, que està just aquí, quasi arriben al 50% i els països nòrdics estan per damunt. De nou, però, ho tenim així, se s'úntu, no? com us diu el roto. I ara què passa amb els imposts d'aquests ecològics, com diuen? Moltes vegades dins les política neoliberals, com que no tenen massa marc d'elecció, diuen, bueno, idò, intentarem fer alguna cosa via d'import, no?, perquè la regulacions sembla que, que no està molt ben vista d'altre tipus i seria d'impost, i han de treure recursos financers d'alguna banda. En teoria, és a dir, la teoria, el que em veia és que aquests imposts el que han de fer, per una banda, és reparar danys socioecològics que han causat certes activitats, per exemple, si hi ha un derramament d'un patruller i que, els imposts ecològics que se posarien que, o que carregarien el transport de mercaderies perilloses, tal, tal, tal, que això hi ha països que ho fan, no? si passen per dins les seves aigües jurisdiccionals, els hi, hi carreguen un plus això per exemple quan vava l'accident eh, de els sombalders a les aigües de Estats Units ara els petroliers que passen per allà per això intenten passar sempre per aigües internacionals i per exemple l'accident que vava de, eh, en el gol de Mèxic i de, vava tant de problemes i ara arribar a un acord perquè eh, en temes jurídics i doncs se podien escapar bastant fàcilment Bé, o sigui, com sigui, això sigui una, un, un, un dels elements per quals es poden implantar i i altres idò, per desactivar l'activitat que genera aquell mal socioambiental, podríem dir. No? O si sigui, tens una indústria química, i la carregues, no? Li generes un, una fiscalitat forta per poder desactivar aquella activitat i poder alimentar o activar-ne una altra o incentivar una altra. Bueno, el que tenim nosaltres fonamentalment o el que veurem un poc com si a Dubai tinguéssim un impost que s'impurés ara en les indústries extractives en les petroliers i que m'ho diuen, bueno, per fer petroli sostenible, no? Diu, bueno, un poc complicat però anem a veure com ho voleu fer i fonamentalment el que volen o el que farien aquest xec ara seria, bueno, idò, amb aquest doper el que faran serà que els pous d'extracció siguin paisatgísticament guapos no? que no, no engrotin gaire i a més a més poserem noves infraestructures perquè les extraccions siguin sostenibles i a més a més pagarem amb aquest dubbes la promoció dels de nostres pous d'extracció de petroli sostenible eh? Poc això seria el ron que hauria per aquí darrere i això com se vol fer? A través d'un impost turístic a les dillers balers. Aquest impost, i de bàsicament, el que vol fer és carregar sobre els turistes que venen aquí, com ja sabou, i això no és cap novetat, ningú ha inventat la pòlvora. I a més, a més allà on s'ha posat pràcticament han estat més govern de dretes que d'esquerres, perquè tot Europa bàsicament el de govern de dretes o un govern socioliberal, però bueno, és un invent que podríem dir que és més de dretes que altra cosa. I si us fixeu, el primer lloc és París, París el Port perquè té molt de guiris i volen que aquella ciutat se, se col·loqui a la cúspide de la xarxa global de ciutat, que bueno, han de potenciar el turisme, però el turisme també ens ha d'ajudar a mantenir la ciutat i a més a més ens ha d'ajudar a anar a fires i que mos coneguin a tot el món no? per tant, l'impost turístic anirà adreçat sobretot a fer inversions turístiques a fer netes carrers a un museu a fer de... Tal, no? Bé. i llavors tenim tota una sèrie de països fins a D7 a l'Unió Europea en D7 estan membres tenen import turístic llavors tots aquests en renovar i els aixecaments militars de la patronal hotelera i doncs, eh? fan un poc de riure i a més a més, també, fins i tot en els dos pols de, de la hegemonia neoliberal, de la Unió Europea, tenen import sobre el transport aèri. És a qual cosa és brutal, aquí l'estat espanyol transport aeri és el rei del Mambo, ah, una fiscalitat baixíssima. I eh, cap, també és important tenir en compte que cap país d'aquests, si sí, s'impost sí, turístic el que perseguia era que baixessin el nombre de turistes han fallat brutalment eh? per començar a Barcelona però per, per totes altres també. I una altra cosa que crec que és interessant tenir en compte és que el lobby empresarial turístic anglès a un informe que va fer l'any passat de nosaltres tenim massa imports això s'ha d'acabar han de ser com els espanyols o els hillanderos que només tenen una fiscalitat que arriben al 5% de despesa turística és a dir, la mitjana europea ja es donen al 15% o al 12% i en canvi aquí som líders eh, turístics i líder de baixa fiscalitat sobre el turisme i bàsicament se plantegen com us he dit a eh, per recaptar. En sa caiguda de, de finançament arran de la crisi del també ha hagut un rellançament d'aquests imposts. I ara anem en arroyo de, de, de la llei. Està molt avorrit, ja. No? Ah, bé, bé veureu un pot d'aigua. Bé, aquí... Bàsicament és perquè aniguem mirant un poc el discurs que ha ha a darrere, darrere els perquè crec que val la pena. Eh? S'articulat, o s'exposició de motius, aquí els de temps, per si li voleu pegar un cop d'ull, voleu poder avallar d'internet, són lectures de, de bàteres extraordinàries, i bé, anem a veure. Uh, quan comença l'epíleg m'ho diu el turisme es configura que l'activitat econòmica que més repercussió genera a les Illes Balears en termes de renda, ocupació i activitat i constitueix en dubte el principal recurs de l'arxipèlag. per això ha d'estar en constant transformació, innovació, desenvolupament el qual per definició ha de ser sostenible en el temps és a dir, recurs el concepte de recurs queda molt és un concepte que s'encaixona molt dins el que podríem dir ser dinàmiques d'acomolació és a dir, una estratègia fonamentalment mercantilista i llavors el que pretenen és que aquest negoci se mantingui en el temps, bàsicament independentment de si s'acaba el petroli o no per tant ja sabem un poc on s'aferra aquest, aquesta llei del que persegueix no? i no planteja en cap moment cap vinculació de les Illes Balears amb les lògiques podríem dir tant del capitalisme global com de les qüestions podríem dir de tipus més biofísic, com pugui el canvi climàtic el voltament de recursos, això és com si no existies, com si aquest recurs de l'arxipèlag està levitant no? estàs allà i se mantingués per ell mateix per tant tot això està al marge i sí que fermenta la situació extraordinària, conjuntural, dels refluts dels turistes que en teoria anirien al nord d'Àfrica, però per els conflictes de, del nord d'Àfrica eh, venen aquí com a turistes prestats. Se diu, no? Continua, ja començam a mantenir les paraules divertits, no?, diu el manteniment de la competitivitat del producte turístic de les Illes Balears implica més d'invertir en infraestru infraestructures, la necessitat de fer-ho productes mediambientals que responguin a les preferències actuals i a les tendències futures dels turistes, cada vegada més interessats en destinacions que fomentin el desenvolupament medimbiental sostenible. Això, és a dir, encaixa perfectament dins el que aborda la noció del capitalisme no? una lògica de posar a fer feina tota la natura i tota la societat eh? per que els turistes actuals i futurs puguin gaudir d'aquest turisme sostenible etc. etc. És a dir, es posar-ho tot a fer feina eh? per eh, a ser una mercaderia turística, pràcticament una reducció de totes la complexitat social a la mercaderia turística. I això encaixa, com us he dit, molt bé amb el que han estat les doctrines neoliberals de les polítiques ambientals dels darrers anys. Per tant, ens estem enfrontant a, a una batalla on els conceptes que apareixen són molt importants, encara que a dins la no li donin importància, perquè tenen tota una sèrie de connotacions amb una càrrega ideològica de primer ordre, que és la que mos condueix cap a reducció en la reduc reduc mercantilista que amaga aquesta llei. I que el que, en certa manera, com us he dit, amaga és la posada en un funcionament en marxa de totes les naturaleses, tant humanes com no humans. A més a més, continua i m'ho diu ell Però per això s'ha de comptar en la col·laboració del sector empresarial Hombre, faltaria més Sobre el qual, en definitiva, també ha de revertir aquesta millora De la qualitat del producte turístic eh? Si no, no n'hem mm? Per tant, aquí m'ho Ja veiem que hi ha una disputa O una aparent disputa per l'apropiació de, de recursos que se'n puguin generar. Eh? Per què són? Per què han de ser? Evidentment, la lliçó s'ha pres. Eh? Ser cotat amb molta gent l'identifica no tant amb un impost, sinó com un símbol d'un conflicte, d'una batalla, d'una lluita per la hegemonia. Ah, és a dir, va ser un cot d'estat empresarial en tota regla en la qual varen fer servir ah, l'empresariat d'aquí totes les seves armes per desallotjar el govern, però no només era en relació amb el govern que havia donat el primer pacte de progrés, sinó que era un missatge de cara a tota la societat de qui era l'amo d'aquesta funció no? i això va quedar bastant palaç i per tant, tothom que estigui ara mateix de gestor de, de l'empresa del govern baleà haurà de respondre a l'amo de la finca mm? on el senyor ha millor dit doncs els i els senyors serien els altres ah, per tant eh, estem amb, amb una situació que han passat d'un ecotatge com a símbol de conflicte per la hegemonia cap a una situació en que la cotaxa aquesta o s'imposta aquesta podria ser identificada com un símbol de la renúncia. Ah, un, de la defeta, podre, certa manera, el que se'n ve a dir, de la feta també de les classes populars i, en certa manera, els que podrien estar dins el consolat o això, representaven aquestes classes pòpules. I aquí, com veus, igual, per exemple, en Flusià ho va deixar ben clar la campanya del 2003, que, serien no que cap eh, cutre estigués enargüent si no estaven capacitats. n'hi va haver un altre que era en Piyt amb Pablo Piñero que va dir que es, es concede de turisme l'havien de metal directament. Eh? és a dir va ser molt, molt interessant amb, a nivell de d'informació diverses. Per tant, se planteja, ja com a renúncia i a més a més amb una situació de debilitament de l'estat, i s'estat sobretot perquè ha servit, o oh, una de les seves principals funcions ha estat ser d'acompanyar el capital eh? i per tant eh, també és capital en aquests moments s'ha vist en certa manera eh, d'agnonat dels seus regnes no? eh, infraestructures han caigut per tant si si inversió pública en infraestructures cau i d'or Kolovvit i no pot anar amb lhelicòpter millor mm -hmm. bé x eh? radar d'aquesta però perquè mantenenga us també hi ha un procés d'armmanellament que afecta en certa manera les dinàmiques que fins ara havien governat les relacions estat capital. i un dels principals elements és retrobar o trobar nova via de finançament. i en aquest sentit per això podríem interpretar que aquest impost turístic tampoc està mal dit si reverteix sobre la classe empresarial. I dins s'articulat de seg llei, evidentment apareix el Madrid Memata. És a dir, mor diu bono, amb aquesta situació de, de sistema vigent de finançament de seves comunitats autònomes, clarament insuficient per cobrir les necessitats actuals, les quals s'ha de fer front, resulta imprescindible trobar font de finançament addicional. no es canviar res, simplement es trobar pasta extra en càrrec de la qual sigui possible implantar polítiques necessàries i a fi que l'activitat turística es pugui continuar, aquesta paraula m'agafa gràcia, es pugui continuar com si fins ara ho hagués de manera harmoniosa, no? continuar desenvolupant harmonicament no? amb condicions de treball dignes una redistribució dels de, de béns a nivell social, etc etcètera, etcètera. i bueno, vale, molt bé i que això no impliqui a mitjà i llarg termini un risc de deteriorament irreversible de l'equilibri econòmic i mediambiental al qual la societat balear no pot renunciar aquí crec que ho hauríem de discutir un poc més, però bueno i arribats aquí tot comença a girar en torn en el turisme sostenible, però no el defineix mai no diu mai que és turisme sostenible però sí que a, a unes al·legacions que fa el a Saja el diu, la llei no és el moment per definir què és això de turisme sostenible de totes maneres ens rematem a el que diu l'Unió Europea bueno, com tots sabeu, l'Unió Europea és una maquinària neoliberal perfecta i extraordinària i la definició de turisme sostenible per part de la l'Unió Europea és prou amb per poder eh, donar lloc a totes les dinàmiques pròpies de l'Unió Europea com pugui ser, ser que ara tenim en marxa com a la DTIP eh, o el Tratat de Lisboa o la Estratègia de Creixement Europeu 2020 eh, que és realment eh, de llibre en plena crisi es posar en marxa de nou, les mateixes recetes i medicines que havien duit a la crisi. I llavors, bueno, s'explica com s'aplica l'ecotatge aquesta o l'imposta aquesta, com qui pagarà què, on s'arractarà, que seran els establiments, etc. I llavors es diu, bé, i ha arribat aquí, com ho gastarem? Com distribuiran distribuïrem? I això és el xocolat de l'or, no? Mm. Aquí diuen bueno, que el primer any es tiren pel dant d'uns 60 milions. En la primera cotxe crec que se'n van recaptar 72 milions el primer any i 83 el segon una cosa així. Eh? És a dir, i se preveu que amb això se aconsegueixin uns 75-76 milions d'euros. La primera de tot, protecció, preservació tal, i modernització. Aquesta paraula jo sempre m'ha fet molta por la modernització eh? sí, mira, perquè ja sabem què significa i, fet, i, sobre, i sabem per les al·legacions l'introdueixen eh, arran de per exemple les al·legacions de Sáhéi un món, introduint la paraula modernització vos bé, perquè això vol dir que el s'ha de modernitzar modernitzar, foran-se moltes coses però cap ni una deia és bona eh, per que jo crec llavors també s'ha d'utilitzar per desestacionalitzar i per fer promoció turística i tu, hostia, xapó o sigui, aquí no, no lladrarà ningú en contra d'això, maco els qui sempre han estat lladrant bàsicament el que implica és inversions en becal i de... Eh, facilitat de contractació a l'hivern, per exemple no ho sabem, eh? ja ho a veure Anar a fires, uh, fer passejos marítims perquè es planen aquell d'entapatero se va acabar i amb la per, per uh, recuperar o renovar les zones turístiques fetes pots, etc. I llavors m'ho diu, a més a més, i la rehabilitació de patrimoni històric, és a dir, tothom ha anat no? Eh, vinga, alegria, projectes de recerca, però per... Uh, sobretot que beneficin el sistema turístic també pagar la formació dels treballadors dins el món turístic quan bueno, aquí estem a la PNT bé segur que la formació de pagar capital i no l'han de pagar d'altra manera però bueno, aquí eh, també li fem un nou regal pagant la formació perquè ha hagut queixer de la uh, situació en què estaven uh, uh, en el món del treball turístic i llavors, finalment, també se inversió en infraestructures de serveis públics, sanitaris, etc etc. Per compensar l'impacte eh, turístic. I tu dius, hòstia, resulta, això, més que res, això el que em diu és que fins ara tot han fet les coses, coses, crec que no gaire bé, no? Perquè si tot això ho pagaven nosaltres, és a dir... Es convidaven a sopar uns, menjaven els altres i pagaven un altre I, hòstia, mal negoci, xaval, no? Perquè es, aquesta llei de bo que té a veure això que fins ara, hòstia, aquí és qui ha pagat la festa és eh, qui no estava convidat dius, hem estat un ompringats, brutal eh? per tant, crec que això és important que se detecta, no? I llavors el fet de que tothom vol sucar vol treure suc eh, el sellet d'aquesta vaca i evidentment se volen pagar coses que en teoria ja s'apaguen eh? i per tant tu dius no, no, no s'acaba d'entendre gaire cosa per tant, com us diu el roto de nou, dels mercados poden estar tranquilos eh? que no s'alterin en el món del dia d'escriure això tranquilos i llavors si realment tot el, el que se diu que no sabem si és cert jo crec que sí, per, per tot el que s'ha escrit que la crisi ecològica el canvi global, etc. va de veres s'haurà de tenir en compte si sembla que els recursos argotables s'estan argotant tragueix el petroli però també molt de metalls i altres minerals, això també s'haurà de tenir en compte. Llavors, si les són tan vulnerables que depenen, i de primer, els turistes que venen aquí, els turistes venen a, perquè venen amb avió, eh, utilitzen més uns 50 kg de petroli cadascun en cada viatge. Llavors, si en menjar que menjam aquí, eh, l'endú de Nova Zelanda o de Xile o d'Argentina, tu ho són molt vulnerables. No? Però a més a més, si això del climàtics climàtic sembla que ets cert, ell la Mediterrània està vulnerable i diu, de fer alguna cosa, no? Llavors, clar, tu dius, oh, home, si recaptes pasta d'una activitat que en teoria s'anirà acabant, o no és desitjable que vagi a més, aquesta pasta hauria de ser per preparar-nos pel que pugui venir, no? certa manera i va per fer el que en diuen alguns transicions cap a societats post, postpatroli, postcarbònic i per tant aquesta societat postcarbònic també seria una societat postturística però sembla que no, que no va per aquí però ho diu, ah? anterior, ho deia la, la diversificació econòmica sí, i l'impuls turístic és a dir, agafa-se que més vulguis més trist no? i per tant eh, si realment fos per això és a dir, la diversificació hauria d'anar cap a un fons teoria de transició i qui, qui, qui t'ararba que hi ha en tot això qui controlarà aquest, aquest fons, i d'aquí s'hi ha ja on haurà ser gran disputes i ser grans lluites en certa manera no? aquí és trobar el, el que surt de ser però haurà el govern i llavors es parlen agents socials i econòmics i alguna entitat que estan per determinar evidentment ja saben qui són aquests és a dir, CAEF, la patronal, el eh, govern de torn i cadascú els cap a casa i alguna entitat, pintura el go, per això que al final quan estàs en un entorn d'aquests no simplement el que fas està estar allà per fer un amortis cordant punt no ten més proper que aquest Mm? i per tant realment estem amb, una, amb, amb un risc o en una situació que això serà la, gran, la nova repartidora de cara en les zones turístiques i en el capital bàsicament i bueno, ja m'atur aquí que així sí mateix i he donat bastant de rotllo mm -hmm. I, i bé, i ara puc enxerrar una estona m'he enrotllat massa vinga, sussi va projecto tot és ja no. Venga, Santi, digues, què Ja diria una cosa. Venga, certs perillos són horrorosos. <laughs> eh, mireu, si ja tença bona, que vets el rut, és de una pila de pobles. D'avant per, quants fillats ha un pati poc... d'horts. pregunta pensava, i, i, i quin activitat Uh, hauria de ser -se de què poden fer sí, i, però clar no? que, que tantes coses havien de canviar com m'ho desplaçàvem com, com vivim no? i, clar, se seria, a més si vosaltres si que sou que has escrit una no tesi de tant de volum a més si hi ha qualque rege que, que hagis pensat un poc com podria ser un poc fent ciencia ficció no? però, clar, si ha de ser Suposo que una cosa joviès és sostenible amb sentit pogut de, de preure, no? No consumim més coses de les que poden fer i, no sé, pensar en ja se m'anava massa i ja com que no soc llicenciat, m'he quedat de... Home, m'he quedat, jo potser fer bé i... i ja està, em pensava de demanar-te això. Tu com ho fent ciència-ficció? Crec que m'ho pon sempre. Tio, això ho hem de pensar entre tots, és a dir, ara això... <susurra> A més, una cosa és, primer de tot, jo, jo crec que l'important és desmuntar mites, moltes de mites. Per primer de totes que això ha estat sempre aquí i que quedarà sempre aquí. És a dir. Això ha, sta, ha estat un moment dins la nostra història, que realment, de moment és puntual, per començar. A més a més, que no ha beneficiat tant a tothom com se m'ho va de creure i que funcioni manera també bé, aquest sistema falla constantment llavors estic bueno, i, uh, per què tant pot por tenim? No? perquè jo soc la primera, i, hòstia, que... i què farem si no tenim això? Bueno, se tracta de començar-ho a pensar no? de posar això en marxa i de cercar fórmules però aquesta no que caurà de cert. el que sí que passa és que per exemple si anava a mirar, els nostres funcionaments quotidians o de la nostra vida diària i un minut o comptabilitzant si vol, resulta que més del 50% de l'activitat econòmica no la generen el, capi, el gran capital ni els turistes ni tal sinó que el que ho genera són els d'aquestes xarxes denses i complexes amb les quals hi ha molt d'intercanvi. És a dir, si tu vius aquí, vas a comprar en aquell font d'allà, la font d'allà va a comprar la botiga d'allà? Això és una simplificació, no? Però aquestes xarxes estúpides, realment el que fan són efectes redistributius molt potents. No? I llavors, això va ser el que funciona normalment la major part de les economies, fins i tot en els capítols dins avançats no? I llavors, què passa quan tenim, per exemple, estructur grans estructures jerarquitzades i que cada vegada se van simplificant més I aquestes redistribucions van essent engudides per, per uns pocs nodes del sistema no? I clar, Però... Una de fórmules, però això la fórmula clàssica de, de l'anarquisme del segle XIX, de és sobretot rompre'n les grans estructures i començar a fer feina de manera que diguem, distribuïda en xarxa i en, en, en, en estructures molt més baixes. Dir, aquestes estructures tan grans són tan complexes que per mantenir-les toquen el sal de peixos... No? Cuinar-los, o ah? cuinar-los. Sí, no, però bé, què dir? Per mantenir un, un pell gran, una tonyina, ha de fer moltes altres estructures vives per ella mantenir-se a la seva pròpia. Passen altres amb molt poc per anar circulant. El mateix passa amb les nostres societats. A més a més, qui, man... qui fa que això pugui funcionar a nivell de... Qui és qui paga la factura, l'imposta turística, que mos ho diu? Fins ara ho vam pagar nosaltres, som els pagans. Llavors, clar, si a més a més, bé, hòstia, i a més, el que pagàvem, i doncs, fem palma arena, fem pel dalt de congrés i diu, vinga, home, anau pasturant. És a dir... Però una cosa, aquestes xarxes estupides, no sé dir, diré, no si, per exemple, dient la vaca, se tingués una crisi important, o, o simplement l'eliminassin. tot aquestes xarxes no s'anirien... Depèn, evidentment. No, o no, totes aquestes xarxes entre elles estaven superparentades, però també depèn, diríem, vulguis o no, de, de, de, de sa mare. Digueu, sí, sí. No? I si sa mare, pel que sigui, de, la, de capitan, de... Eh? la de la de Capitán, o Salamonto, o ella cau, sí. o o si, que sigui, jo crec que totes aquestes xarxes, vulguis o no, per molt tupides o molt també el eh, rendien de la CDB, no? Clar, clar, és a dir, és a dir cap sistema està... es pensa a... a... a... a... a... de les crisis, és a dir, els nostres sistemes estan permanent en crisi, qualsevol organització social, no? des d'un col·lectiu eh, com se teneu, com a una empresa, com totes les organitzacions socials estan en crisi permanent. Llavors, la manera és, amb en quin nivell de complexitat dins la teva estructura estàs, assumit, estàs disposat a assumir perquè aquella crisi eh, se pugui salvar més fàcilment o no. Perquè, per exemple, els problemes que tenim ara amb la crisi de descapital és que l'estructura és tan complexa que difícilment se pot resoldre tenen la vaca, perquè cap... si no se les fa tot. No? Clar, Evidentment estan així coses, però jo penso que, que no hi pot anar tan fora. Basta anar per exemple veure com funciona el barriol joven d'EFE. Hòstia, 2 milions de persones que viuen en marge del mercat. I s'organitzen, se estar. les seves cases. És que al final també amb aquest tipus de... Si mires tot això tu dius, bueno, i amb aquest circula no? és a dir, s'intercanvia en, en base a què? en quin vent de serveis? hòstia, la major part no? i si ara ho féssim en veure el que nosaltres no el així al llarg del nostre mes crec que més menys, no m'ho sortiria moltes equilibrats més menys, eh? 40% d'habitatge 15% o 10% transport de 8% alimentació i la resta, qual que està i qual que no sé allò ja està eh? i això circula en circuit més cursa que passes les classes que diguem dominants major renda llavors és aquesta fracció molt baixa de tot el que és la seva despesa dia, eh, mensual o anual llavors que tenen, tenen problemes, el que se'n diu, problemes de realització descapital que, bueno, me una pasta gansa i m'he d'inventar coses per ficar aquesta pasta com ho faig? i la fiquen un viatge a vames o no sé, un pot d'inversió, m'he de comprar una casa perquè si no allò està allà que no sé què de fer i clar, són els que realment tenen problemes nosaltres, molts pensant que som nosaltres que tenim problemes amb la pasta però i pot deixar molt bé eh? perquè diu Ah! T'endu pes i no el se mouen! I... Eh, si ho tassa o si eres tullima sostenible has, has argumentat que pot serà tot eh, favorable en altres en els seus plans i, i, I jo crec que també pot ser negativa per la crítica eh, en aquests si, si la gent eh, la veu com una cosa, eh, com una cosa bona, com un sostenible, com eh, es deixo aplicar, això del futur. Perquè jo crec que el historisme sostenible és el mateix que el capitalisme verd, vull dir una contradicció contra en tèrminis, gairebé que no, que, no, que, no, que, no, que no se sosté. I, I estaria bé començar a veure on és que eh, que, que friccioni aquesta contradicció entre el que és turisme i el que és verd, que és ecològic, que realment no és gran més que un exercici de maquillatge, diguem, davant les conseqüències, perquè així com el que volen aplicar o el que volen aplicar crear infraestructures quan els problemes són les infraestructures precisament és un exercici total de, de maquillatge, d'intentar fer més estètic, més més soportable la eh, dominació de... De, de, de tot això. Per això crec que hem d'anar... És que són més, més dissidents i, i anar, anar alerta amb incidir que, que, que no no venguin eh, unes coses que no són, sí, no, sí. no? Perquè sempre està dit que, que els el capitalisme i ciutat s'han reforçat a partir de coses alternatives que han anat innovants i no si que, els han, que els han reforçat. I jo crec que és molt perillós això de ser culturista. No, per exemple, és, quan va, se va plantejar l'assassimera aquesta de rio i tal, i dels moviments, van anar a Río, van a l'est, que per, perquè allà ja li diu una economia verdre i van a Pau. Van, van tenir clar, eh? i per exemple, a, a, a París també, havia estat clar que era el llocet d'assassimera de París, que anava bé i que, que estava en un joc, i ara aquí, és que necessiten, sobretot, necessiten finançaments que eh i batu, ben dirà, la promoció turística, va no arribar no turístic, a manejar crec que eren 40, o 50 milions d'euros per fer cartell i per fer exposicions i no sé tant. Vale, tot això. No, no eh, vull demanar que s'esforçes aquestes projectes que se denominen com cada mes i podem quin paper, vull dir, però el que tu es poses aquí, eh, bé, que no han estat eh, a altura de les circumstàncies, no? Mm, jo, jo, per als mitjans, he sentit eh, el tema de la Viqui Barella, entre el trabodem, Més i Cressó, Estem eh, sí. tema aquest però per el que tu es poses aquí, que jo coincideix amb el que tu dius aquí, que l'únic que han fet és esparir bé. Per, però aquestes forces ara necessiten vendre sa moto, mm. dir, mira, això, han arribat a un, bon, un, bon, sí. un bon acord, no? Sí, <ríe> bon. Bé, com sa veu en sa política espetacle que sa que, que, que, que viví, sí, sí, sí. i d'ots gestos és un poc el que, el que realment conta. no? És a dir, que ara jo que els mitjans refleteixin bé esteu missatge, tal, Llavors, les esperatges sí, no, no necessiten anar massa d'acord amb aquests gestos. Això és una mica secundari. I, en el cas, jo crec no, que, que hi ha hagut, en certa manera, eh, eh, fet d'aferrar-se a impost turístic com un, un emblema, un símbol. Jo ja quan va a Sant Oriol Caltatxe vaig, vaig fer un, un article un que, tal, que vaig dir que va passar de ser un satèl·lit o un planeta, no? Perquè, és a dir, havia de ser una cosa molt marginal de tot el que era la política eh, institucional i de cop i volta allò ja se va convertir com a la pedra amb l'aigua. Bueno, si això és una xorrada, si l'important és estar allà de ser. Però això té de guia la tenció, no? Ja, en certa manera, eh, el gran que triomf d'aquesta legislatura s'hi dava fet un impost turístic i no ha tingut conflicte amb la petona. Això serà diguem, el missatge que se vendrà a les properes eleccions i que hem aconseguit que, a través del turisme, contribueixi a la preservació de les illes. De... No sé, això serà el missatge. El que passa és que cal estar atent i, com de ell, no... de dir que vale, pot, pot circular però també entorn, S'ha de fer una lluita dialèctica entorn a en això. El I eh, els papers dels partits jo crec que està molt influenciat per l'afecte uh, uh, de sa, un pot de la por. No? És a dir, eh, allà dins el que és la eh, memòria, està molt gravat el passa, l'enfrontament de la i la lliçó molt bé l'empresa. No? i per tant no hi haurà cap, de moment, cap partit polític que realment eh, porti en qüestió l'hegemonia de sa patronat d'altadere, sobretot, que a més a més de darrers anys ha hagut encara un gir encara més vestit en la col·locació de ser gran cadenes allà de dins. Que té molt a veure també amb el canvi polític i econòmic a nivell mundial, no? que han estat molt presents per Llatinoamèrica, per a i tal, i ara han com un retorn de capitals cap aquí, com a plaça segura, a qualsevol moment de crisi, val més tocar mare, no? Sempre val, val la pena anar... quan Fa dies que m'anem malament, de a sopar a casa mamà i tot això, i tot, igual. Uh, tocar mare i que te lo cuidin un poquet i això. I, I estàvem amb aquesta situació i jo molt difícil que el partit d'esquerra, en teoria, realment puguin empenyar un tipus de tensió mínima. Eh? I a la vegada això mateix dic, passarà factura o dic, pot passar factura com va passar, per exemple, l'anterior pacte, quan varen fer sones pares quan havien estat amb les pencartes. Estan amb aquestes tessitures, però això no d'aquí, això a nivell, podríem no? el paper que que, que han anat seguint l'esquerra institucional, que ha estat un abandonament de la seva vinculació amb les seves classes. No? És a dir, al final és com una dicotomia brutal, és un, no sé, això ja no costa entendre-ho -te, fins i tot a vegades, no? Però pues, sí que és té un divorci absolut. Eh, tal, el tema de, de lo que la gente en general no piensa sobre el turismo, la ¿no? gente de la calle, ¿no? La la gente piensa que si se acaba el turismo, pues esto se hunde y no podemos, no viviremos, tal, ¿no? Es una cosa, en termina, normal, porque cuando está en un medio de comunicación, pues día a día, ¿no?, que le dice esto y la gente pues, lo asume. Lo que no lleva a comprender es que la gente los antisistema y toda esta gente, eh, cuando eran jóvenes, eh, por ejemplo, el otro día chica esta de Madrid, que estuvo reivindicando que en la universidad no estuviese un, es una, capilla. una capilla, dice que pide todo, porque claro, aquello que ya no había, la que ha madurado. Claro, es lo peor, ¿no? Porque que la gente, eh, por pues cambiar la mentalidad de gente que, que su vida ha sido trabajar desde pequeño a, y volver trabajando, que es lo que hacemos la mayoría de la gente, pues cambiar esto es más difícil. Pero la gente que, que esto, entonces, por ahí es lo que veo peor, ¿no? El tema que estaba comentando él, pues, Comés o, o Podemos todo esto, que eh, y realmente hacer lo que lo que están haciendo y que no, bueno, Que digo, bueno, nosotros queremos otro otro modelo, tenemos que pasar de esto y ir y decirlo claramente, ¿no? Si es que lo piensan, que pues es que no lo piensan. Yo, Yo creo, creo que, esto que lo que quiere mantenerse es el capitalista, ¿no? Entonces tenemos que volver a otra historia. Pero claro, ¿quién sale ahí a la calle a decir que tenemos que volver a un poco del turisme, uh, a ir més <coughs> al producte local, eh, viure un poc més en comunitat, lasar, que no? Qui s'ha de no? No, claro, no, no, no, no, no, no. Pàcil, eh? <coughs> el és fàcil, no. Tot capès que aquesta situació tan perfecta que tenim, eh, uh, un 20% de persones a saturar. Les escrò, és una nimalada, és això. Jo no sé no ho tenim ben interioritzat, eh? és a dir, estem en una crisi social, d'una humanitud brutal, i si funciona el nostre sistema social, és perquè funciona tot això que tu dius, que com vas a ser i li que s'organitzi de cací. De fet ja ho estan fent perquè si no no s'obreviurien. És a dir, ja t'has de cercar la vida i, hòstia, si te la que sigui. Ara no vaig a Puyo-Dives, ara no vaig no sé on, ara vaig a fer remes no sé on, ara vaig a quatre locats de no sé tal barra, pim pam i te vaig cercant la vida per passar més. Fent-te'n unes escaldes aquí, una carrera allà on se gent s'organitza fora de l'estorisme i de les estructures capital. evidentment. És a dir, escapital ho atreveça tot, eh? no, no és que... Però, que sí que se van articulant, organitzant de fórmules molt diverses. Perquè que si no, això... ...peria un troc brutal. És que moltes vegades... ...pensant que hem de cercar la fórmula màgica no sé on... ...i és que ho tenim aquí moltes vegades. És a dir, posar i veure-ho, analitzar-ho i pensar-me... ...com se pot expandir i organitzar, perquè si això funciona sense cap tipus d'organització, sinó que funcionen d'una manera més orgànica, dius, si realment això és així, si sí. prenem consciència i ja ho articulam, això porta com a força. Decoxar-se. Per exemple, l'ecoxar-se podria ser un exemple. Organitzacions naturals, sobretot en els anys 80, 70 i 80, va, eh, bé, se va, va de treure una modificació de la llei de, de societats perquè es, hi havia els tancaments patronats. Ja han fet-se ha el pas de donar-te que és, m'ho comença a anar... Ell el abandona fàbrica. Treuadors, eh, ocupant fàbriques al sac, però molt lluny de fàbrica que li van anar a va treure, la figura de societats que eren laborales o com era. Oh, tu te'n recordes? Oh, no. Era una cosa sí, que eren les fàbriques ocupades dels treballadors i tot debat volà fer uh, que funcionàssim. I tot allò, hòstia, viria, com vivia, com funcionaven i doncs s'havien organitzat d'una manera espectacular. Clar, tot això són històries molt ocultes, molt, que no, no, no, no tenen mamat gens. En aquella època, la majoria era gent fixa. L'any 70 i pico, la majoria de gent de fixa. Llavors, les lluites eren molt fortes i les decisions. els 74, 75, 76, 77... Eren unes lluites impressionants. Jo, però, sí, sí. a sòs trobaria que la primera vaga, jo què sé, 20.000 persones al carrer. I, i, i els empresaris venien davant nosaltres. És un problema que tenia per a la Només que quan tu feies el fich i el guanyes, quan no tenies servir el fich i el guanyes, i em dic, no, i quan no tenies servir el fich i el guanyes. I això està claríssim. Això no com funciona. En clar, així, així, tu dir sí. una lluita molt fort, però també, avui dia, excepte la hostaleria, o l'habilitat, excepte els serveis, no és un concepte de consciència. Aquí s'ha de juntar ignorància de molta gent, la poca cultura, es venia de, de, de la península d'aquí, que allà a lo millor pues, no hi havia res, a lo millor estaven guardant xats, vull dir, esperàvem que havia aquí, van començar entre les propines i com i, i a guanyar un gros, tot una se compra' comprar a l'entrada per un pis, a un divendres, el cotxe, tenia una rentadora, tenia una televisió... I, i això, pues, clar, per molt de, de treballadors a poc a poc, eh? La lluita també, a poc a poc, a, a partir de les eleccions, les primeres eleccions, va ah. començar una davallada, la foc, sí, sí. A... girda. Sí, no, ja de los sindicats com del UGT, la firma eh, de la un restaurant, en Obrador d'Obeteix que és no a Vulladís. I i que <sí> <el restaurant, firmaven sí> doncs, tot program, firmava convenis cada dia, quin sí. una frustració que la negociació de conveni és una frustració, no? No però imagina't tu al any 76. tancada comançal, 76 dades 76. Eh i va haver una banca i el que s'haven anat era un 25%. se va aconseguir un 25%. Sí. Portauria era una cosa, no, i, i el mateix empresaris, vull dir, estaven en una situació que no sabien, estaven col·la rats perquè plata sí. no trobaven gent per fer feina. No, no tenien gent. No tenien gent, vull dir, jo, jo vaig conèixer aquest empresari, anava a la banda d'Avora i dius, te guanyes aquí, i dic, dorms un passant, i l'altre no dorms de cinc i jo ja dic, bé, espera't un moment la empresa diria que un muntona de 1.500 que fa i no hi ha ningú dels autodonquios. Com va diris, ni cuides, <tots> ni que empres ni millor pressistes, no, no hi havia gent per l'any, al 80, 83, 84. No trobaven fer no, sempre fer-se. No les sínes, jo m'recorde de tot això, diria que van ja estar <tots> en temps dia eh, i... Però aquí molta gent, sí, eh, la realitat és que quan acabar vaga, eh, molt de sectors eh, s'amagaven sa de les habitacions, o oh, oh, hi havia una, una cosa, dius, de si és una vaga t'enxegaré i puc i puc, oh, hi havia una lluita espai, molt, molt forta d'enfrentament, mm. eh, una vaga, eh, vidres, tota una recepció volada de cadires, taules, i mm -hmm. els piquets entraven allà i allò era, bueno, sí, sí, sí. Però, era molt, molt, molt, fortes. I, efectament, amb la policia, que era per tres, i mm -hmm. vull dir que havia una lluita sí, fortes. Sí, sí, sí. Ara, el que diu ell, avui en dia, amb una contratació precària, la parella que passa no mou ni ah. fum. No, no i a més que en tenen 40.000 o 50.000, i sí. dius, eh, si no t'agrada... La no, no. sí, sí, sí. reforma d'aquesta ha estat el més, més destructiu que s'ha pogut fer. Vull dir, bé, qui, qui, qui m'ho ha governat són totalment franquistes, són franquistes, no hi ha una multa de la tegrossa a s'estat espanyol, perquè estan dins el PP. Fons el feixista, vull dir, no... Uh -huh. Tots els ministres... Uh, vull dir, això no hi va haver una ruptura en país. No hi va haver una ruptura i, i, per tant, estem llantant a les conservàncies, perquè són un... els PCI i el eren s'oposició en, en aquella època i a canvi de dues cadires van fer el pacte amb les restes de franquisme que, que, que volien fer la reforma. I, i, i, i al cap de 70 anys estaven xerrant de nomor històric, de 140.000 persones de les comètes, de que va significar els consellaments, que, que ahir mateix veus un correu per allà a Santander una manifestació de, de, de falange, o dir, declaracions de, de bisbes, de, de, de generals, encara que, vull dir, sí. eh, eh, està clar que era d'una altra altra, altra, però eh, hi ha forces, per, per, perquè, de, de realment, Podem ha estat, el 15M ha estat una cosa... Va ser tal, però una vegada que tu entres ja en sa dinàmica electoral i tot això, mm. sa gent ja crec que mentalment eh, sa fitxa més en ses eleccions. Em votaré jo, em votaré, o oh, no sé què, tal. Però llavors això ha minvat la participació en el carrer. Tot això ha minvat molt de sa participació en el carrer va ser una cosa com una explosió però avançes en lo millor, pues, no va tenir, eh, no, millor que s'ha tenir, la millor lo vídeo que tocava, o si sigui, havia en dia, aquí hem, hem parlat d'aquest tema de que se fa que resistes, progressistes pues, no donen, se talla, no s'etailla, eh, no. crec que cal moviments eh, socials, vull dir, eh, moviments socials que no siguin partits. Sí. Però tampoc ens hem hagut, eh? és a dir, fent això i no hi ha hagut cap acció més que res, cap concentració que ha com a societat. Ja m'ho ha anat bé, sí. perquè no ho hi perquè és el xip de que els que de dins és això del nostre. De nostre i... ...és la idea. Exacte. Exacte. La. De, aquí hi haguessis el, el gran error de tota aquesta muntanya. És sí. sí. sí. per ja que passa a amb... que de... és un bastant millor que vosaltres, però jo la meva que quan hi ha el PP en el govern, la gent se mou més, és com qualsevol petit de coses, ah, desastre, ah, però ja el PSOE, bueno, no passa res, no, no faran tant de mal. Quan el cap i la fi acaben fent el mateix, no? Mm. Però és molt tan bon. Un poble, no? No, quedant així. No s'ha no? No, no, no, no. No, no, no, no. parlàvem de possibles alternatives i de reforçar-les. Has portat un exemple que fins ha anomenat eh, les empreses ocupades des de any 80. Les sociedades laborals que en els ponts acabaven sent cooperatives. Sí. Vale moltes d'elles van quebrar aquells mateixos anys. És una cosa que hem de tenir clar. Vull dir, quan parlem d'alternatives hem de veure si parlem d'alternatives eh, globals o d'alternatives parcials, i si aquestes tenen possibilitat de convertir-se en una alternativa global. O sigui, estan dintre un sistema que es mou per un binòmic, és competència i explotació. Llavors, les cooperatives han de competir per un tros de mercat movent-se generalment per exactament aquelles mateixes lleis molt vascudes, eh, econòmiques eh, i jurídiques, per a la resta d'empreses privades. Perquè al cap i a la fi són empreses privades només que menys accionistes. Sí, sí. Eh, llavors hem d'analitzar perquè van quebrar eren empreses dels de quals el sistema s'havia de fer. Els capitalistes no tenien una esperança de treure una rentabilitat d'aquelles empreses. I els treballadors per necessitat amb un l'ocupen. Però a partir d'aquesta acció que es dona per necessitat hem de valorar si eh, l'alternativa en si mateixa són cooperatives dins del sistema i si sí, aquestes tenen possibilitat de prosperar. Evidentment, hi ha calgunes cooperatives que sí que són en part un exemple que se pot fer alguna cosa i se pot intentar mantenir una cert, certa dignitat hores, molt poques cooperatives no ho han aconseguit. Però en general el que succeeix és que les cooperatives es converteixen en, en, bueno, en una quanta d'autoexplotació per competir dins un mercat en el qual parteixen desvantages. O sigui, els capitalistes tenen el, el mercat copal, tenen la capacitat per invertir en, en matèries primeres més barates normalment, tenen la circulació de matèries primeres més a mà, Tenen els béns d'equip per produir béns de consum més barato, més competitius... Tenen un munt de facilitats, des de les quals les cooperatives normalment no parteixen. Perquè si parteixen d'ocupar una empresa, normalment no parteixen d'ocupar una empresa puntera, sinó d'ocupar un desfet del propi sistema. Llavors és una situació molt difícil, que se dona per necessitat i que a partir d'aquí l'has de fer per collons, però has de pensar quines són les alternatives. Si sí, que totes aquestes cooperatives van que quebrar ho raonar, si el sistema de cooperatives és, és la alternativa I, i si per aquí se pot construir una alternativa global o no. I per altra banda, bueno, per, això obre un davant molt llarg, no? però eh, per altra banda, quan parlàvem de mobilitzacions quan no governa la ja sempre tinc present aquella mobilització contra la construcció dels hospitals en espais, quan les obres havien suspès i amenaçaven de eh, tornar-les a posar en marxa. Eh, a part, també tenien en ment eh, l'exemple de tot el incineradora, que avui dia els càrrecs que estan en eh, funcions directes sobre la incineradora no tenen idea de les mobilitzacions que hi va haver aquí no tenen absolutament ni idea pràcticament de quin ha estat el procés i quin ha estat els propers dels governs de progrés eh, amb tot el que ha estat la complicitat, en tot el que ja havia fet la dreta. No? Això és algo que estaria molt... Jo no sé si hi ha qualsevol article, però estaria molt bé per l'or, perquè sempre sí. parl, sempre aquest govern s'han basat en la seguretat jurídica dels contractes. O sigui, tu tens una evidència de corrupció com són espases, i en lloc de suspendre Cautel·lar, en s'obre i, i fer una auditoria, dius, no, és que l'encant eh, és eh, eh, la constructora i m'ho denunciarà i haurem de pagar un diner a la constructora i no t'endrà a l'hospital. En lloc d'aturar les obres, preventivament, fer una auditoria, fer un nou projecte i donar endavant. I mobilitzar se gent si tens una ofensiva de les de constructores, dels bancs, dels estat, dels jutjats, de qui sigui. Llavors, és molt il·lustratiu com els aparatos de les organitzacions tenen un poder que han de desbordar. Les persones que estan en el moviment social i no militen cap organització i les persones que militan en organitzacions. Eh, llavors, és una altra reflexió important perquè un pit i un altre se configuren aparatos polítics o eh, els, els anteriors que sobreviuen o se'n configuren de nous que juguen el mateix paper. Sí. Llavors, és, és una qüestió que, que hauríem de guardar a tots els que estan dins les organitzacions que estan de fora per veure com rompem aquest, com, com, com, com tenen aquest. No? Sí, sí oh. jo, jo que no, no. Jo volia fixar que hi ha una cosa afetida, el que has dit, de, de sobre les, la, la competència, el mercat, les cooperatives, i és que normalment no hi ha més cap. Ha dit, els, el neoliberalisme es caracteritza per canviar les regles per a, per a produir monopolis i controlats privats. I, i aleshores, eh, clar, els, les grans empreses, les grans mams, tenen uns gabinets d'estudis que es dediquen no a soborrar els diputats, pero que también les llegue y tener la comprensión de las y bueno, la diferencia entre el liberalisme y el neoliberalismo que nos parece que pero, bueno, el neoliberalismo es car cargarse el libro de verdad pero es que la crea monopólito que es el, que el contrario a lo que liberalismo bueno, es que el neoliberalismo no es minado ni el, ni el liberal sí si Directament el capital sempre ha tingut aquesta tentació i ja ha recorregut quan li ha fet falta, intervinguant com amb els capitalistes. No? I no és nou. Ara hi ha formes noves d'aquesta intervenció amb els capitalistes, quan són les privatitzacions. Perquè fa 70-80 anys en molts estats no hi havia empreses públiques que privatitzar o aquestes no n'hi havia. No? O aquestes empreses públiques justament eren una colònia on s'havia format un, un holding depenent de, de, de la metròpoli, però en el final s'havia ofertat en contractes és la mateixa gent. Però el, el neoliberalisme de privatitzar no és nou, Però que passa és que abans no hi havia totes aquestes empreses públiques. Un retorn a les polítiques sempre. Un batxament. Un batxament. Un batxament. Un batxament. Un batxament. Quan, quan parlar de mercantil i com el sector de monopoli, no has algun ara, encara sempre conduïm en un monopoli. Sí, sí. sí però llibre mercat, on centres capitals, cada bit més normal. Sí, però bueno, que tinc per a mi queixo no, era liberal que ell està a favor de les lleis fantipolis, o so no, ne no. uh, si ho diu. Eh, si tu dimeines, per exemple, una crenatja que funciona, eh uh, tu no pots fer de passar-li tras de costa i s'engranatja comença malament, per s'engranatges de ser de metall tu, tras de costes a rombrar. Una llei anti-corrosió n'està al cap, el cap i de que no tava de un tras de costa que posa un problema en el funcionament normal del sistema i no se pot dur mm. és un bon desig, però és una norma en la per complet o te romp per parts. I, i això enllaça amb les temes cooperatives que ve. Que un altre Eh, Se fa per necessitat o oh, per convicció real, però és com una… com ho diríem? És com, és com un, un pal en la rueda, no? No entenc que t'ho vull el sistema ha desfuncionat. Un pal en la rueda no es pot ajudar. No? Hi un conflicte, és haurà un contracte, s'equilibra i tornarà un equilibri. És a dir, saps què t'ho no? Sí, bueno, si no generes una alternativa global o si, si no fas funcionar els engranatges a l'altre veig en funció de les solidaritats socials i el diners per a l'ambiental. Bé, donant per finalitzar no? la <laughs> <laughs>